Kau luhu tadid dihi Tun'an dadi al-hikan Lakind dihi Kama darilul adam Kemudian secara kita Taftir kata Ay insan wuj di ta wali man yura hatta la min hi tu'na dia ruang tadi ay kun ma'atam baraka dulu bamur Maka silik pulihnya diakwa dinaksikan pada peratuan diri kamu. Kemudian mungkinlah silik pulih kepada alam yang sebelah atas daripada langit dan lainnya. Kemudian alam yang sebelah bawah daripada bumi dan lainnya. Indahlo, jika anda baca, jika anda fikir atau berhati, ti awalina yufiro pada segala pelakuan bagi barang yang telah berbuk. Karena dima yufiro, aminan minnatik wal alamin alwi wasudin. Aku bila menghati segala kelakar yang tersebut Da'lantihi Nasaya atau ketahwilah padanya Nasaya atau ketahwilah padanya Pada mazukiratu Atau pada, pada nawab Hati akhwali mazukirat Aku dapat ketahwilah Hun'an Bakal dia belok kepada dunia dengan makna ayat dunia dan bahiratan akan kejadian yang nyata. Wahyia apostol Adam bahiratan Wahia kina ya dun ani aro bil makhlukati yaitu kinayah daripada segala la uh, yang di, yang wil jang wil tadika. Uh, ah uh, di beberapa uh, kejadian yang terang. Habib, uh, apabila dalam associasi ada dapat Nabi berkata arah. A arah arai mau di kelima arad ya arifu ardh. Benda pelihkan Benda ia bahasa kedatangan tu asa mananya Tapi itu arak-arrak pada loyang itu Barang ia datang semesta di Itu asa mano pada loyang Barang ia datang semesta Habis Supaya kita kata dua Dia juga Dia, dia juga Dia panggil benda ia bahasa timbul segelang Itu pada loyang hanya arak Arak pada loyang Uh, data maui besar guys, uh, tipe maui besar guys, terasa arabonya uh, itu begitu. Kalau itu bila kita berhati di diri kita ada benda-benda data gitu tengok yang nak besar, bulunya, bulunya uh, belum apa uh, tu datang besar. Uh, kemudian pada kecil, uh, tinggi uh, data maui, kemudian daripada enok, uh, begitulah. Tujuk tanah, Setiap kali Tujuk ibu kita Setiap kali tanah. Namanya Setiap ketika Setiap ketika lain panah Itu benda Arab Dia panggil benar, benar Yang berdatang-datang Kalau akan perhati Dia berhati Dia tak dapat Haa Dia kala, kita perhati Tapi kalau tak perhati Dia panggil perkara biasa Bila perkara biasa Itu tidak menjadi dalih ya. ha, Dia kena kita perhati Sebab itu terungguh Ah tu berkeno keno dengan madah tu bermakna kita fikir apa perhatikan pada segala kelakuadi yang tahu tunjuk besar kecil ini ini ana ada benda pula rato pula begitu juga segala benda tu kelak ah patung main-main ada benda tu makut nah ada benda tu kawah rubok dia macam asyik Ah bila kita berazi dapatlah melihat tadi dibihi di, di, tunan aitun akan bahirakan atau tunah yaitu kina daripada jala arok maklukah ah terlihat aku dapat lah padonya pada maji tu aku dapatkan yang tun akan bahirakan yaitu kina daripada arok ah berkina daripada arok jala arok ia berada ada ini aku dapat tidak Ha, dan bila kalau itu belum bila benda yang berdata-data benda apa panggil benda baru ha, Karena benda baru baru itu apa dia maujud dan enggak ada ada ni. ha, nih nah yaitu benda yang ada kemudian daripada tak ada ha, dia panggil maujud yang a, ba'da adami lah panggil benda dia ya, baru ha, nah Cama ha, dia bila kita perhati Di diri kita ada benda yang berdata-data Belum tu ha, Belum tu tak ada lagi Lepas tu berlaku ha, Benda menunjuk data baru ha, Baik Cama dia erat eh, mahu sisi Fadajid Maka bermula anak tajid Fadajid ha, Maka bermula Laka tajid Mana Itulah dalam kata an, Ini kata Tajib, dihitungkan Fatajib. Ini soal kata yang Fakaluhu Tajib. Makok kata nyomukannya Tajib itu majelumu keerahlah ma dijazam akhir dia. Uh, kalau kalau robong kata Tajib uh, itu, an Tajib, tidijazamkan nyom alamak jazanya suku Tajib. Ah, ...tapi POPN itu kenal Zahna yang kata wajada. yau Wajadah, Yauhidu. Itu kenal ditambung dengan orang, Wajadah, Yauhidu. Anak, ah, dia panggil kata Wak. Itu jatuh antara Kastrok dengan Gio. Kalau itu kena buat. Nah, bila buat, kata Yauhidu. Nah, Wajadah, Yauhidu. Nah, Kami ingat saya pun, Tadudu. Tuhuk tu lah. Atau hak torah Kaman ni hak nak guna Baik jadu jadu Sejid Sebab apa jadu di syar bin muqadzari nah, Jadu pada menjawab bagi cara yang disakitirkan Dia panggil jawab bagi cara maksud nah, Jawab bagi cara maksud Sakitirnya Intamdu mengatakan cara segala ai intamdu ada. Ah, itulah ah, ah, yang pasal jazaz dalam kalam qanati ke atas terjadi ah, jazaz baqo. Sebab jawab. Jawab apa? Jawab Jawa Jawa bagi darak mana syarat? Adarak ah, yang mahdzuh. Ah, Adarak mahdzuh bila terjadi ah bunyi-bunyi dia baru jawab cara muqaddam dan ya, jawaba -jawab bagi syarat yang mazhuf yang diketdirkan dengan kata in tanggur, jika engkau pilih jika engkau pilih di ahwali lima zikira pada segala kelakuan bagi tersebut tengah pada bagi tersebut tu dipilih engkau bila akau pilih, diri engkau pilih di kelakuan dipilih engkau tujuan nan ana gerak di yang Nah, nasehat saya Tajud, Nabi itu menjawab. Nasehat dapat tu dapat dengan dengan apa? Dengan darat tahu. Nabi menjawabnya, dapat mana tahu? Dapat tahu. Tajud, aitaklah. Nasehat yang kau dapat tahu lah tihipadeonya pada malam periode. Adapun anak. Aku dapat diakjahat tu apa tuan ah? Haizun azan bahirasan Diberapa Maksudnya perkara lain apa Yang ni diberapa arah Kepada diakjahat Sun ah ha? pun ni sinayah Dari arah Haa Itu dia Sahabat Sahabat kita nak tahu kata Nak tahu kata perkara kalau kita, tu Lain dengan kita Sebab apa? Sejuk dengan dingin kita Pula apa? Lain Dengan dari tak tahu Kita nak kata ini ha, diri kita Lepas tu berlaku di diri kita tu sejuk Kita panggil tubuh sejuk Tubuh tanah Habis tu lah kau anak panah dengan diri kita Ya, ha, Eh Dengan Dali kita nak tahu Habis tu lah Habis tu lah Habis tu ada apa, -apa, apa, -apa, apa, -apa. Ha, Diri kita tu ialah sejuk Tiap-tiap sejuk ialah diri kita Sebab tak Tak apa ha, Tu semua ni kata lah. Haa, tu dia Apa di tubuh kita tu Ada warna macam-macam mati pula tu Haa, nah. Haa, rambut warna hitam Haa, batu warna putih ada yang berubai Haa, Haa hitam-hitam satu putih Haa, ubai haidah warna putih Kalau gitu kita tak suar nak kata Rambut ialah putih, putih ialah rambut Tak suar Haa, rambut ialah hitam, hitam ialah rambut Tak suar Itu menunjukkan ke dalam nya kali alhamdulillah ya tobat dawam taqab. Bajak dia nak parang-parang ialah bajak to. Ah tabah pula. Ha, dua la saya satu makna to lalu kita ha, buat taqab. Ah ha, ni tak puas ni. Putih jelah nak mengambuh. Balik putih ialah fitrah. Ramu macam leuak dia. Ha, eh ah tu tak apa. Ha, Maka diri kita ni ialah penjuta qoh taqab. Ah, tu menunjukkan tak, oh, ini kita banyak, eh, perkara-perkara, perkara-perkara, apa kata, sun ah bahirah. ada perhati berhati, aku dapatlah pada mazuki rata, sun ah bahirah. Yang lain, gerak diam. Apa? Gerak diam. Tu eh, kita maklum sekali bergerak, hamlu tu bedak, menunjukkan baharu. Dan dekat adanya gerak tu, diam, tak minta lagi tu, diam pula, menunjukkan baharu. Lepas kita tarik dia ke langit, satu langit, dia di.. tu, dipak baru, berlaku di lain-lain. baru, satu tu. tu tengok, bom kau diam, baru, satu tu, diam tu berlaku, dia berlaku, diam, ada di langit, air laut tu, ruak, ruak tu yang baru, ada di air laut, haa tu, tarik dia, nampak dia dah tarik dia, Tengok dia, dari depan saya tengok, Ha, Dibilang kau tengok ke hati Aku dapat lah ha, Aku dapat tahulah kata ada padanya Ada pun akan berterah Ada beberapa perkara yang nyata Yakni Allah ha, Aku dapat lah ha, Itu menunjukkan ada Tuhan yang ha, ini, tu, erok, Nah, tadi Itu satu erat Dia kata tadi tu jazat Ha, jadi jawab bagi cara yang mahluk, yang ditakjirkan, Intanto. Setelah ya. ha, ya, lagi, Wa yakuhu ayyakuna. Ini yang dikatakan lagi. Dan Fahs boleh juga, Ayyakuna, Bahawa adalah ia, ia, Kauluhu tajik, Perkataan tajik itu, boleh juga ia dijazamkan majelumah dijazamkan dijawabil amri pada jawab emak boleh juga mana terus sama-sama si emak jadi kan? tak ada kata kata jawa cara masuk nak berbincang jawa emak selalu kok tu tak ada nak berdepo terus dia emak maka pilih ulemu berarti ulemu ila nak fikirnya di awal nak Ah, tadi, ah, tadi jawab bagi unggul selalu tak. Ah, tadi pun jawab bagi unggul selalu tak. Bukankah di dalam pada jawab amar. Hmmm, terlihat. Ah, baik. <coughs> itu diarah nahu. Kemarin di lugu hulanya. Walbahu <tuh> dan bermula kau kau mana kau dihi awal ta'u ay wal ba'u fihi ba' pada kata ini tu fi qawli ini adalah ia bermakna apa yang kon makna tapi sabik sudaran kabar ai kintanghu fi ahwali ma dhukrat lam dikertas tadi fihi ha fi tadi tadi ni ambo dengan makna fi saya akal dapat tahulah padanya Akal dapat tahulah padanya Pada ma'lutirah Naminan nafsika Wal alam alwi Akal dapat tahu Akal sun'an Wa sun'u Di ma'na sun'atil bahirati Sun'u itu asal mafda Kona'a yasna'u Sun'atil bahirati Haa, tapi Maknur di sini, maknur pun Al-Bahiraf ah, al ni, dengan maknur itu. Gakusun Azil Bahiraf Baik Min Nukut In Daripada Nukut ni, seperti kata tulis Buka tulis, Kak Diketak Dia panggil Nukut, ucik-ukiran Lukisan Ah dia panggil Nukut In Daripada ucik-ukiran Rukis Lukis lukisan yang cukup mana ah, yang nak dek? Lagi pola wa alwan dan segala warna yang dibilang elok, warna yang elok, bau datang nak tak? Ya, bapak, oh, malah. Apa nak beritahu lah? Ah, ni warna ni Nah, tipornya, kubuk-kubuk garu sikit. Ah, nah, abulung banyak dek warna bulu bodlo yang ditekok mudullah tu ha dikati nah warna non apayo kunyo tu mudullah tu ha dan ada buh dan jang tengok ayat yang ini dulu orang ada ida Tapi wadama jawak kun ha di alwan tah sama cuma salatun akbar ah pada usik ukir yang teguh Ah ha, dia tengok ingat apa buat dengan olie nak buat bujadi nak beranak dah. Ada jadani di tubuh. Ah ha, buat ngeluk tubuh tu. Ah ha, ada tak mau lihat. Duduk, duduk baik ngeluk orang. Ah macam-macam macam-macam. Tinggal minum kut, kut kena. Habibatnya api, api ni mai waktu dia semua api dan macam-macam ukiran di tubuh kita tu. Hmm. Tu dia panggil pun adhan baturah tapi kita tengok apa-apa dia punya fikir dia lahir satu dia panggil satu sekelah yang dia tanya teralih kita tengok, tengok kita fikir tapi kalau dia nak tak fikir dia panggil biasa sebab hari-hari kita tak tengok macam dia itu tak tengok tak ha, Nah penuh burung tak tengok penuh tapi saya nak tak berhati ah, dia tak tak mari satu sekelah tapi kalau kelek luar biasa Begitulah Bila ma la yuskoh Hendak kepada barang yang tidak dihendakkan Tak dapat dimonggorkan Jangan <coughs> pun ma Minus tiga, tiga daripada Sejala tipak-tipak Sejala ha, tipak-tipak Wa hmm. la yuhkir huvihi Dan tak dapat meliputi dengannya. Ha, dengan ma zikirah ini. Ataupun dengan Banyak tak dapat dia Tak apa dia boleh meliput si Boleh tahu habis tak dapat Illa malekah tu yang, yang meliput si ni. Illa ha, Malekah tu Dia menjadi Yang bohongi dan segala lain Dia saja yang dia meliput si jalan ha, sahaja yang Dia saja yang meliput si Dia sahaja Wala yuqiru nabi jai'umun ilmihi Illa binaka Haa, itu dia Sekali begitu Dan bermula semua ini Hazal maghub Kami Amin istifat Hazal maghub Yang tersebut daripada Ahwali mahlukir rafi' Semua ini Allah panggil Dan Itulah yang menunjuk Ia ada angin ni tadi ni akan pandang ada orang ni tu buat gambar hutan ada bagi dekat dia ni sangat terah-terah-terah-terah lah ah kedua lobat alam pertanian nah dan ada dekat sini orang kata panda lukis gambar hutan gambar yang mata dia Jepoh yang mana mana tu dia melulu tu pasang banyak dua ah tu dia tu menunjuk kata fanai oleh yang melulu dua kalau begitu juga banyak semua najatun najatun najatun najatun dua menunjuk kod menunjuk atas fana itu kan no tak kau dia sana Allah taala aku berada di atas kera ini. Keluha batalun pada kuatir, atas hawa nafas yang kuatir, dan irada itu ada atas hawa nafas yang kuatir, dan tuntunan yang Kalau nyanyok mana boleh kuat? Kalau lembut mana boleh kuat? Kalau jahil mana boleh kuat? Ah, tuhan menunjuk semua itu memang ada. Ini soalnya Ini pandai Nabi kandungan kuasa Nabi kandungan Nabi kandungan wa ira Tapi menentu Nabi kandungan Nabi kandungan Nabi kandungan Nabi kandungan Wahaya diri Dan hidupnya Nabi kandungan Nabi kandungan Nabi kandungan Ini punya Ini kandungan Iradah Ayat semua Ini ayat berapa Sipak Wajibah Bagi Tuhan Yang menjadi Sipak Haa Sebab Apa Mula kataku, Hazar Jalun adalah ini kami lihat nazarita kerana semua yang demikian itu adalah kalau maksudnya Allah, Allah kalau maksudnya Allah, tidak terdorong tidak keluar tidak berlaku kia, ilah melihat, aman dilauta, aman diatas laut. Ha, tidak keluar ia tidak berlaku malaikat dari mereka Tuhan yang fitofa ya tetapi ia-ianah ia, di malikira di mana dengan sifat-sifat yang tersebut siapa nazira aini nazira aini al-aini wal qudrah wal iradah wal hayah Suria nazira kita tak kesaur kita tak semua nah dia nak boleh buat kalau tidak ada lumini jika tak terima nak boleh buat kalau tidak ada seberak kuasa demikian kayu sila. Tiba-tiba kita saya nak tanya so di kawasan mana susah sihir ada baju-baju si pak baju warna baju-baju seragam tua di sekeliling ada tuannya. Amat tuan, -tuan. tu mesti juga pandai mesti kuasa mesti tahu mesti pulaknya menentu dan itu wa ah, tu ma'na qata wa kullu ta thalika, thalika Jadi, ah, duru, tidak la yaqdiru inna amman tafa tadin ma dhiraa ya an dhalika dhalika al maghthur min al ahwaa mereka yang allah ta'ala Bina bina bina barang, dengan tipak kita. Ma wikirah, tipak yang telah tersebut Mana? Iaitu Aiminan al-inni wal-kudrah wal-uradah wal-khayah Maka dari kita boleh terima tak ada pihak Tak boleh terima Mesti kena ada Itu wujud, itu dan Baka itu lagi Babi' al-hikani Babi' al-hikani Bajibih bihi badi Badi'an hijami mana saya akan dapat sila padanya, Dan akan dapat sila padanya, akan diberapok pelakuan. Isteri anda yang mana tun akan berak. Badi al apa makna badi? Yang nak buat perkara dia kata al-badi al badi huwa al-muktsarun la ala misalin asam as makna badi' ini uh, a makna yang unggul uh, a yang hendak eh jadi uh, itu badi' an hikamiy Eh, makna yang eh, apa dia yang yang kok ya sebab itu seterusnya al badia'u wal muktara'u ya kalu pada pada itu fa'ain badi ni'matullah taala segala ayat badi ni'mat sana wa fiwal af badi itu pengata Allah taala dia merintahkan keagungan dan kebom apa makna dia merokok yang buat dengan tidak ada contoh telaga tu panggil apa sebab itulah pada loyak riak-riak benar yang juga benar yang ada dengan tidak ada contoh telaga nah dia panggil bermaksud itu ti dha ah dapat juga panggil ti dha ah ti dha ah dia pada loyak ataupun ti dha ah <Singt> apa ada ti dha ah di mana <lands> cahaya runtuh ha pada loyak bila loyak panas dia tu panggil Mengutia dia mula nak hidup sama-sama hidup sama. Mungkin mana orang yang dok dia sok buat apa? Ada panji jangan panji yang Oh, yang mau mana mau dia sok. Ada panji panji. Ah, oleh panji dia sok Kalau itu benda aja dia sok supaya itu jangan. Panji mau banyak, panji mau sama. Ada panji benda, dia bukan. Suasah pada loh yang Melayu tidak Arab, Arab, dan yang Melayu juga ambil lima arah menjadi dan Melayu. Ada mana? Bedok Off. Nah, bedok Off. Bedok Off tu lima arah kan? Juga menjadi dan Melayu Tapi kita tak kata bedok Off. Jadi pun dia tak beranjak, tidak beranjak, tidak beranjak. Sepelampo baru banyak bedok Off. Mak cairi cairi bedok itu, itu, itu, itu, itu bedok Off. Berdo'ah tu, maaf, sanggup dia tenggelam Tuan yang suar Sebab siap pun dia berdo'ah Haa, kalau sakit dia pasang tu Kalau dia menanggap, buat sakit lagu tu Sakit berdo'ah Haa, begini So, berdo'ah, malu pada bica Terima Jika jadi Melayu, berdo'ah Haa, kembali dia Haa, tu pada laudah pada laudah Kalau kata panah, oh, panah Oh Orang oh, dia tak nampak, dia nampak. Buku pandang, nampak boleh mereka buat pelan di sini. Tak ada pilih-pilih di sini. Dia orang lain tak. Haa, turut pandang ke dalam. tu dia lah. Haa, kalau kita Allah tak ada buat nadi. Dengan tidak ada contoh selajah. Allah bagi Allah yang membezaahkan layi dan berni. Haa, tu berhuti lawyak dulu. Dia orang panas tu. Barang-barang, tidak, tidak. Pasal dikara lah pula, berhuti lawyak Tadi sejak kita dikata-kata Kurumuh, bidak-kata Kata-kata, bidak-kata Masa hari-kata, Imakna, lojah Imakna darah Biar imurah, kata-kata Baru tak tak boleh Ni panah kata, bidak-kata Bidak-kata Dia tak bidak-kata Lalu pula Kata-kata bidak-kata Aduh-ah Tidak-tidak Penanganan berselebi Baik Naui sehat Pada lojah Masa-bata Alang bom Panger bidak dan bom ini pandit bidaah. Sebab apa? Sebab makhluk Allah Taala yaq. Ah Allah Taala buat dengan tidak ada contoh, dengan tidak ada jiwa. Itulah makna bidaah pada waliyah. Ada Tapi situ di sini nah, segala perbuatan yang kita kenal di makhluk tu yang namanya badi al hikam. Al badi huwa al Ini macam makna ikin mab'u. U kita maklum lima dhamir fa'il dia ada dua makna ada kala pada makna ism fa'il ada kala pada makna ism maf'ul ada adapun dalam ayat kata badiu ketika badiu nak Allah taala itu badiu mana ni bedi mana makna yang melengok kepada Allah taala bila badiu tu kena tadallu kepada maf'ul dia punya membengak sebab dia kata wal muktara'in iaitu benar-benar saham La alami khalim Bukan di atas contoh yang telah beri Kalau ada jatuh, kita tinggi Huk-tuh yang tak panggil Tak panggil muktah Kita buat apa-apa Kita buat rumah Kita buat rumah, kita ambil pelan huk ada perintah umum ummu ya ada demo umum ya tu buatlah tu kita tu tidur-tidur tidur panggil pelan untuk mana kita tidur nak yat pelan kita tidur waktu dini ha tu dia ya, tak panggil penjaah ha hok ba tu ya teh waktu tidur pelan diri dengan tak abak tidur dia hok siapa-siapa aku panggil siapa mesti dia ha dia panggil roh kalau ya lah Asalnya tu boleh dia arsipkan tadi mana yang yang indah, nah, yang indah. Kalau kita baca dah, kain mana membalas Allah dah. Keh mana dia membalas Allah mana dia banyak indah, dia nah, banyak indah yang sangat bagus. Walau tidak niat dia dapat karena lapan nih macam ni nak bersama mereka macam hukum ni tak cun hukmi macam hukum tidak dia dapat. Bisa dari hati ya baca dengan kasrah wa fathil kafik. Jadi bacanya keenam lima jamak kata tawazil. Nah, walikum di teks seperti aa wa fathul kafik. Jamak hikmatin. Jam nah, aa daripada mufrad kata hikmah taba jamana fa'dha khara data jamak dafa tawajjih alim matra ya dafa tawajjihnya nda ketika matra ni ya, tikmah dengan makna apa dia ni bima nal ihtaman apa makna makna maksud dia ni ah ihtam ahkama yahkimu ihtam sebab tu dia pula ihtam maknanya nak tafsir lagi ha ah, ini ikut akarna yutime ikut ikut akarna yutaka kekuh ah teguh kan kata kukuh ya lah ah rupa kita kata waktu oh, ya hati dia teguh ha, tak goyang ha, tak jadi bergoncang walau susah payah pun teguh nah Tak kata teguh ni nak apa lagi apa pun dia lemah lah tak goyang ada tanya tak teguh tegap. Ah, ha, hati teguh, hati teguh ni tak berpaling. Ya. Ah, ha, kalau itu hikam, hikam jamak daripada nasrahnya hikmah, hikmah dengan mana hikmah, ha, ha, hikam. Dengan mana makna teguh. Ah, hikam seperti dengan mana fiton banyak kali tu baru bila kita ambil maksid, lah, dia kisah nak masuk ngaya rata dia teguh. Kalau gitu, ah ha, al-hikam, Yang teguh-teguh. Ha, ah, tu dia wa jam'uhu dan bermula jamaknya mana jamak lafaz hikam qulihi hikam kenapa jamak kali adalah ya li ta'dudihi kerana banyaknya Aa, kerana banyaknya hmm. kerana kerana berbilang kerana berbilangnya Bisa disebabkan fa'i alladhi waqta 'al-baathirati ah sebab tu main majamuk Badi an haykamin aa kerana berbilangnya dengan sebab berbilang tu main ah kerana berbilangnya nya begapo dia tadi amma dikira min al-ahmad dikira min nafika satu tadi ah tu apa dia jamaah tu? Serana dengan tebak berbilang kelakuan. Ah ha, tebak berbilang kelakuan sunain alladhi huwa sunatu. Ada yang atas ini kita faham berapa pun ah banyak kelakuan. Dua ha, ye. dua dah. Nah, warna kalau, ha, warna. Ah ha, di tubuh kita ada ha, warna merah, ada warna hitam, ada warna putih. Ah berapa kata tahu warna ada di tubuh kita ni? Ah ha, hijau warna. Ah gigi lah. warna. Ana di Pulau Musa kecil, ah, tu dia, ah, tu lah. Pulak ah, takpe macam-macam aje, tak perlu kata banyak. Walaupun wafat di khalayak dan tunggunya telah jatuh pada perkataan Imam Ghazali, kulit lay katu encang nak pelaput pain wafat. Soalah lagak kata awa ah, wa waqa du wa oleh perkataan asalan la kata oleh lafal laisa fi imkan abda'a kana ah in pernah kata Tidak fi imkan ada pada imkan abda'a li bi Min ma Daripada barang yang telah adot ia Ganah-ganah tak Jadi maknanya Langit bongi Tak boleh adot Haa Hak yang lebih enak Daripada hak yang telah adot Kalau jajah lain bongi Haa Tidak ada pada inkan Yang lebih enak Daripada barang yang telah adot ia Haa Kalau begitu Inkan Tengok macam mana Mungkin tidak ada pada muzik ini ia lebih endah daripada muzik yang telah ada ini. Hmm, jadi buat semua muzik dibakti negazali kata begitu. Asabik tulah baca naha alaihi jama atu. perudut, kita panggil, Atahnya, atah kalam rajali, atuh. Maka perhutuk sebabnya mencilok. Atah nyo atah calam negazali atau konon tak diatah negazali sih jama'atul jama'atun ayyuna ulama jadi banyak orang yang menuju ke inai wadal banyak orang yang menuju ke atas inai wadal sebab inai kata balas tu inai wadal dikatakan tidak ada yang mungkin apa diaun ada pada mungkin ni yang lebih indah daripada mungkin yang telah ada ini oh hmm, apa dia tidak ada dia tu tak boleh ajar itu mungkin nak lebih enak pada ni. Eh, sekaligus memberi pahagian. Beri pahagian kata Tuhan tak puasa nak menghadap alam lain daripada ni yang lebih enak. Ha, beri, kata, tu, pahagian itu. Sekaligus, Sabis tu, pakai udh, orang tak, tu, pakai hudus Ibn Ghazali, Allah tak pakai hudus. Apa Ibn Ghazali cakap dia tu? Lebih berlagi Ibn Allah mesti dari segi foto. Ah, tu dia. Oleh ahli falsafah lagi pulak oleh sesuatu yang atau oleh yang terkenal mengagali dakwah kita sebelah tu memberi waham perkataan kita tu Kata tuhak tak kuasa nak mengada alam lebih elok pada yang ada ini. Eh, gitu, jadi bunuh hudoh tu. Sabak sudah, hudoh adalah yang boleh satu jamak untuk ah. baca naaleh hidangan ajar. Ah, tu, nah, tu dia amat ha, tu udh atas razali, ulama. Soalan, Bi dengan ragam di kata jemaah para ulama udh mana di annabihi kana abi annabihi dengan bawa badannya pada keadaan pada pada pada pada ini pada pada pada pada apa pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada jadi kalau Allah tak tahu tu hal Saya tak kuasa nak mengajak alam lebih elok pada alam yang sudah ada ini. Jadi saya tak kuasa nak jadi lebih mulat pada ini lagi. Saya tak kuasa nak jadi kebomi lebih mulat pada ini lagi. Itu dua perkara yang mengalami sebab tu dia ya buduh. Haa tapi itu bukan murah yang mengalami. Ah, ha, sampak ni kita dengar percaya perkataan dia ya, dalam-dalam ni kita buat gato tak? Tak kena. No? Hmm tu dia. Lalu pula balik teh Ho al-Ya'yan, ah daripada Imam Ghazali jawab. Wa udribu anhu. Dan jawabkan daripada uh, daripada mana tu? Daripada ma'ana a'lidillah. Ah uh, daripada subbah anjuk. <coughs> Na ataupun baca di dijawab dari daripada jalan imam wazali yang ditubuh hajannya amalat ha, itu lah dijawab daripada jalan imam wazali yang ditubuh hajannya sejuk ini dijawabkan diajui batin dengan diberapoh jawab p. Dalam banyak banyak jawab p ambil satu yang paling elok dah yang lebih eloknya elok ajaribah. Sejarah jawab pe tu banyak orang tu jawab butu jawab banyak jawapan. Tapi yang paling elok sekali daripada sejarah jawab pe ialah Annal nal mana ai-ma'na jalami wazali leh. Bahawa makna perkataan leh wazali itu makna dunia leh <tik> sabil <tik> inqani abjadunin mazana li'adani ta'allu fi'ilmin la hiwaya da'jihidi wairi maka haa tu dia tidak ada pada ikan yang lebih elok ha, mungkin yang lebih elok lebih indah daripada barang mungkin yang ikan yang telah ada ya? sebab apa tak boleh ada yang lebih elok daripada mungkin yang telah ada li adani ta'alluq ilmi lah kerana tidak berkaitan oleh ilmu Allah. Hm. Ha tu dia wa jiradihi dia tidak takluk oleh iradah Allah. Allah tidak taknak. .huh. Tu dia. Li layarima adani ta'alluq dia eh, apa dia? Tanazzuh. Eh, apa nama kita takut pada kata Ha dan ta'alluq kerana tidak bertakluk oleh ilmu Allah tak bertakluk oleh irada Allah tak bertakluk dengan ha begitu itu tak ada berkata tidak bertakluk dia dengan yang lain daripada barang Karena ia telah ada dia-dia barang japo ma'ana adanya apa dalam dengan yang lain daripada barang alah dia telah ada dia alladhi huwa hada'a ha begitu hmm itu nak tangguh Amir kata tidak ada pada insan alam yang lebih enak daripada barat alam mungkin dia telah ada dia kenapa yanatu hadi dak benar mari ada maka boleh nak ada sedih dia tak kenal ama macam masyaallah kana wa ma lam ya'lam yakun dan pula yakin kita ada baca inna amruhu iza arada jayyan Sungguhnya pekerjaan Allah Ta'ala Apabila dia cahannak Akhirnya sesuatu nak beri adal Ayyapulalah hukum Maka dia berkata Yang jenayah daripada dia mengadal Faya ku maka jadilah dia Bila Tuhan mengadal Maka adalalah dia Maka nak mengadal tu Mengadal tu terhadap dia atas cahannak Dia tidak mengadal Kalau tidak cahannak Supaya kita tak nak Bila tak nak tu tak buat lah Ha ah, bila tak nok tak tua. Ha ah, ada kita rezeki nak ke bahagia kita dah. Ha ada yang nok ke tak? Nak ah, ah, ke oh, tak? Knock. Ah, knock ah, knock ah, knock tak nok. Ha tu nanti kita baca ulul tak nok. Ha kita mudah faham di sini. Tapi kalau kita lari kita kekek punyalah lari sikit. Orang kalau pun kita tu ada tak nak ke tak? Ha ada kisah sikit. Kalau nak ke tak? Tak ambuh tak mau. Aku larang aduh. Nah bila bahasa surat kata mau. Nak, nak tak hendak. Hati boleh kita pergi siap jadi dia jadi tidur tu. Payah ni mudah ha. Kata nak nak kedak, tak nak. Nah, ya sana tadi tu. Kalau pun duk tak nak. Nah. Nak dah. Baganya. tak nak. Ha. Ha, nak nak tak hendak. lelak-lelak pasal surat. Tak nak. Maksudnya bila Tuhan, tu ti, bila Tuhan tu, tidak nak, tidak buat. Kalau kata bahasa daerah tu, bila Tuhan tak kandang, nak hendak biada, maka Tuhan tidak menyaja. Macam mana nak boleh ada? Macam mana? Ha, ah, ha, balik kita dulu faham. Ha nah. Ha nanti peha, ha, nanti puati. Ha nah. Apa ha, kita jauh ajalah. Kurai itu perhatian. Lepas itu kita dikapung. Bahasa kapung lah pula. Ha, nah. ha, bila Tuhan takkan nak. Akhir kata. Bila Tuhan tak nak. Maka Tuhan tidak kuat. Ha, bila tak nak. Yang ini bila Tuhan tak nak. Bui ada. Maka tidak mengado. Bila tidak mengado Mana boleh ada. Itu istimewa mengingat. Mana boleh ada. Jawabnya tak boleh ada. Ha. Jawabnya tak boleh aduh. Hanya ni Adhan. Ha kata Adhan. Ini sahabat Tuhan mengaduh. Maka Tuhan tak mengaduh kalau dia tak tahap nak diaduh. Ha tu kata. Dia tak terap terhati di atas tu Razak. Tuh ni tak apa tu Razak. Eh. Haa. Haa. Haa. Haa. Haa. Haa. Tuh dia. Ya nak usahamu rajin kan ni. Rajin bala ayam ngaji. Rajin bala ayah berwayat. Hmm. Baik tu dah. Awak rajin balak gaya berlayar. Ada orang malah berlayar, tak ada kerja kita apa? Sahabat kita panggil cara nak dapat ilmu diraja do ustaz. Tunjuk ajak, tunjuk ajak guru, pak tuk nak rajin wala. Ah, ana dia. Kita biar tak faham lagi sebab kita bahan kita nak rajin rajin. Mana ajak ni kata kita tahu kita dapat. Mana rajin naja? Mana rajin naja? Ah, pak kita royak orang tak tambah kita. Tak boleh kita tambah. Haa, ambas penyajir tu kita tidak nak kium balangnya lah Kium balangnya Kita dulu bagi lari kita dah. Kita boleh ni pulak ke orang lain kita Itu bagi kita tak mahu Kalau ada penyajir, bagi that. Boleh kita, kita, kita rakyat tak mahu okay. Kita pulak ha, tapi nak dujel lah Nak dujel, nak istilah jangan ada nak balangnya Haa, serius Baik, kali kita ingat malam Ulamak baik, right. ulamak tu right. Ulamak right. usul uh. din so so so je kata Kodera itu terhati atas muafakat irodah. Haa, Jafur dia kata gitu. Haa, kodera itu terhati atas muafakat irodah. Yang mana tadi? Dengan maknanya, Tuhan tidak buah kalau dia tidak kandok. Haa, dia tidak mengadok kalau dia tidak nak beli aduk. Hatulah lah hadis kata, Wa ma lam yakak, lam yakun. Barang Tuhan tidak kandok nak beli aduk, tidak boleh hadir dia. Babo, bila dia telah tak hendak dia ada, dia tidak mengada. Bila dia tidak mengada, maka benda tak boleh hadir tadi. Ah kalau nah, kita ni ada ni, ni berlaku, ha bangun atas dia tak hendak dia ada. Maka Allah, Kan barang yang telah tak hendak dia ada. Ada ya. Sesudah kita tengok itu kita redos selalu dengan apa-apa, dicapu dengan apa-apa hal. Mutahadab kita tengok hakikat kepada Allah Taala dalam bila bila ingat Allah Ta'ala, apa yang berlaku di sini kita, boleh berlaku sendiri. Tak boleh berlaku. Hanya berlaku, menuju hak-hak yang kalah berlaku, berlaku iya. Tak nak murid sabar. Nak murid sabar. Tak ada lah, tak nak murid. Nak murid Tuhan tu ni. Aja, saya nak murid Tuhan. Berlaku, semua lawa itu. Ha, tak berlaku lah. Itulah, reka dengan apa-apa Allah Ta'ala. Bila saya ingat kustu. Bila saya ingat sabar, sebab apa? Sebab apa? Ha, itu baru menghilang. Itu lah. Itu berukur saraf dek itu bekas caraailalah <original> sebab yang jadi kini Sebabnya itu sebabnya ini hal ke cara agama ha tu sebab kita pun agama halalah tu dia itulah ini bagi kita pengenih maka kita tanya pada alam tempat diri kita sendiri ada badannya berberapa kelakuan itu mesti kata sunah badura dan gerak diam segala warna-warni Ah jalal qitaq qitaq min pada diri Juga banyak kun ahba itu maksud Misalnya tajid bihi kun ah haza itu dia mengaji dia besar pun dia duduk mengaji dia lebih dah falsi tu lebih pula tajid itu halala tak ingin ngaji patutnya halala ingin ngaji ada ada tetet tetet tetet halala ingin ngaji kenapa wala tak ingin ngaji ah tu dia hati halal dan inilah kita nampak apa tu tabak kita jihad dijaga kita lawa dia ni tabak haulah lah. Kalau kita... dia deh. Ai tu kali itu wa inna radza anika tu tak mintu kita berasa kena ke tak kena dia rasa. Ah kalau murak gohit sekali tu pokok hak dua kena tak kena tu. Ah kalau hak pokok dua kena tak kena tu tak tenang. Tidak ada pada insan seolah-olah pada alam ini tak boleh ada alam dia lebih enak daripada alam itu sahaja. Eh, sekali kita nampaknya, kodok kata tu saya tak puas tu. Haa, tak puas tu, Tuhan nak jadikan alam ni, dia lebih maulat daripada ni lagi. Sebuah-buahan kot, tu. Kalau kot, tu kot, oh, tak pernah sembuh. Ina Razali kata lah kot tu. Haa, bikin murah, si moraknya tak boleh ada alam dia lebih elok daripada alam alamnya sudah ada kerana usaha tak hendak kawa ada. Oh, noda. Ha, dia? Ha, itu lah jawapannya. Dia. dia kata jawab makna ke alam bin Razali maknanya laisa bi mumkin ibda'u mimma kana li adamita'alluq ilmu Allah wa iradatihi. Kerana tidak bertakluk mulu ilmu Allah. Ah, kerana tidak tahu Allah dan tidak kehendaknya Allah diberikan dunia yang lain daripada barang dunia alam yang lain daripada barang akan uh, daripada barang itulah adaya. Di apa maknanya alladhi huwa hadal alaq fi qarman. Ya itulah alaq ini mun hmm, hak langit bumi kita tak tengok ni. Tuhan tak hendak ada hak lain. Kalau begitu fa huwa Maka ya itu apa ya itu? Ha, abda'u mimakana Al-alambu abda'u mimakana Ataupun nak tak sim Takdir gailu makana Boleh tak? Ya. Tunggu ya <tuh>, Wahuwa dan yaitu gailu makana Ataupun gailu hajal alam Mustahil ya. Haa Itu dia Lalu pada ini alam tu Mustahil nak ada Bapa kata mustahil lihatan kita alukilmi Allah, Kerana tidak bertakluk uli ilmu Allah, wira dada tidak tidak bertalu uli irada Allah dihah ha, diwairi macana tu ni yo kalau begitu bapa dapat alih maka, ha, maka terbenak lah atanya, maka terbenak atanya uli an nuulaita atah calan calan najadul uli an nuulaita atah calan Laisa firi inkan Annahu ghairul alam Laisa tidak ada pada inkan Bihaazal ya'kibari Haa, dengar ini ya'kibar Dengar ini ya'kibar, mana ini ya'kibar? Iqibar Adami sa'allu fi'ilmillah wa'irradik Kihaazal ya'kibar Wa, wa inkana danika adalah ia ghairul alam Ghairul ha'zal alam ni Ataupun ghairul makanan ni Walaupun ia mungkin nanti-nanti Ia mungkin pada diri Habis ha, Aku dapatlah maksud Kita nak ambil daripada kitab Kita nak nisahat lah Misalnya Anak kita nah, ha, Yang belum ada ni Anak kita yang belum dapat lagi ni Agak panggil aku? Kalau pandakah Nak panggil mustahir pun boleh Nak panggil mungkin pun boleh Ah ha, tapi kena pandai gurau. Anak kita hak belum ada ni nak panggil perut Mu, wajib mustahil mungkin. Apa pasal jangan tak jangan tu lor yang mungkin waktu lor. betul betul. Ah nak panggil perut ni anak kita yang belum ada ni. Jawab, boleh panggil mungkin. Akal si nanti pilih pada azam Panggil mungkin. Kenapa? Iya iya barang yang toh ada sah dia ada panggil mungkin lah akan anak dikah yang belum dapat lagi ni mungkin kerana masuk dalam barang yang boleh jadi adanya boleh jadi kekal di akal si adonyo maka mungkin dia panggil fil nafi'i pada dirinya dan boleh panggil mustahil boleh panggil mustahil ah ha, panggil mustahil ke mana bagi mustahil bagi tak sesuai pada akal adonyo ha ia ya, makrunnya tak ada, tak ada ta kau alam tu. Wabah buhong anak itu tengah sini adalah jika untuk tahu kata ada juga, tengah sini tak kata Wabah buhong dan sangat ulama kau boleh ulama telah menentu ia akan alam itu beziruhi. Oh, Ya tak ada lah, tak tahu. Eh. Alam-alam tu ialah siap yang punya roh Atau oh, senang tarif itu nah, Tapi orang ni tidak diperpegankan Cuma ada orang cakap Alam tu siap-siap yang punya roh Kalau begitu termasuk berapa dia? Manusia Zin hmm. ah, Mereka Benaza-benaza Yang oh, punya roh dia punya alam Dan yang punya roh tak punya alam Turut tau Tak sayu batu tak punya alam Jangan tak tak banyak alam ha, tu itu kata tahu kata orang oh, tengah menolamuk kata itu wabah buhu dan tengah Ulama tengah yang lain pola kebahu menentu ia buhu akhir ya, akhir alam bikin kualiti ni juga ah ibarat malam, nah anak kita yang boleh ada mungkin atau boleh jahil pada akal yang zati mustahil aridh. Kalau ana suruh dia katakan anak Nabi kita dapat anak kita tak akan dapat. Mustahil aridh. pada diri mustahil aridh. Ah, ayo yang banyak. Nah, anak kita yang pula ada mungkin Atau zahir pada akal yang zati mustahil aridh. Kalau ana suruh dia katakan anak Nabi kita dapat anak kita tak akan dapat. Mustahil aridh. Kalau begitu, wak emer gadali kata, ah alam selain daripada alam itu dah ada, mustahil karena terhadap kanak karena terhadap ah tidak taklu ilmunya kata tu. Hmm, jadi kalau dia bagaimana mustahil boh? Mustahil um. apa? Ah, boleh tu boleh ketahui juga bahawa mustahil. Ah, bahawa mustahil itu boh? Alih alih, alih alih, alih alih akan terhadap Allah. Ini ketika ada apa pada atas pada atasnya mungkinah sebab dia kata di belakang wa in kana mumkinan tinfi aizati. Ah, klik. Ah, baik. Klik kepada madan qawluhu la kin